Три лекции и три идеи. Изреждам ги. Първата лекция е една особена китайска приказка. И всичко друго е спада към чистия смях. Втората лекция чистия смях и третата лекция чистия смях. И три идеи за размишление. Първата на Страдин Ходжа, втората бисери и третата смешни афоризми. Следваща лекция на 5 април. Започвам с първата лекция една приказка. Дете и мъдрец, така се казва, китайска, в един слънчев ден един мъдрец пътувал с каляската си и размишлявал. Изведнъж към каляската спряла, изведнъж каляската спряла. Мъдреца се навел и видял насред пътя малко момче, което се играело с камъчета. То строяло от тях град. Момчето погледнало каляската, но не се отместило за да стори път. Мадреца се обърнала към него. «Защо ти, малкия, не правиш път на моята каляска?» Малкото момче го погледнало отдолу нагоре и казало. «Това не е моя работа, господине. Вие виждате, че аз строя град, аз сторя и градската стена тук не прави път на каляската. А каляската обикаля... Тя трябва да обикаля градската стена. Той е отговор очудил мадреца. Той слязал от каляската, приближил се до момчето и казал «Слушай, малкия, ти ми изглеждаш необикновенно умен за годините си», момчето отговорило «Защо не?» «Щом заеко още на третия ден от раждането си може да бяга», и да скача из полето, защо аз на 7 години да не зная няколко неща. Мадреца се усмихнал и после запитал, може ли да ти задам няколко въпроса? Атко, ако отговориш на тях, ще повярвам, че наистина знаеш, че и оной. Готов съм, казало момчето. Тогава, рекал мадреца, кажи ми, кой огън не дими, в каква вода не се въди риба, на коя планина няма камъни и на какво дърво не растат клонки? Момчето помислило и отговорило. Огънят на светулката не дава дим. В кладенчева вода не се въди риба. На твърдите пясъчни дюни няма камъни. На изгнило дърво не растат клони. Мадреца с възхищение слушала отговорите на детето, но не успяла още да каже и дума, когато очите на момчето радостно заблестяли и то казало. А мога ли да ви запитам ясто и оной? Питай, казал мадреца. При едно условие обаче, казало момчето, ако не можете да ми отговорите, ще заобиколите моя град от камъчета. Готов съм, казал мадреца. Като се усмихнал, кажете колко звезди има на небето. Мадреца казал, мило дете, защо ме питаш за неща, които са толкова далече от нас? Питай ме за това, което е близо и аз ще ти отговоря. Тогава, продължило момчето, кажете ми, моля ви се, колко косама имат вашите вежди. Мадреца се разсмял и казал, ей, че въпрос. Малкото дете го изумило. И като се усмихнал, той се качил в своята каляска и заповядал на Кучеяша да заобиколи града от камъчета, който момчето строяло. И така, приказката е «Духовност слязла във времето». В приказката е скрит чистия духовен път. Тук твори истинността. Бог иска да покаже, че детето, защото той ръководи всичко, и дете може да е по-мъдро от мъдрец. Чистия носи в душата си нещо приказно. В приказката винаги е скрито и получение в случая получение за смирение. А смирението не е знание. Смирението е чиста любов към Бога. Смирението съхранява виждането. То пресъздава разбирането. То е красотата на мъдрите. Тос Мадрец трябвал да се увеличи смирението и получил ценен урок. Смирението е основата на всяко истинско преобразяване. Началото на истинския път. То привлича правилното получение. Един до някъде изчистен духовен живот също може да те измами, ако се възгордееш от това. И сещам се на едно място. Учителя казва, ти може да си много добър, много интелигентен, много да помагаш на хората, много да услугваш и да изоставаш в развитието си. Това не е духовност. Това са други неща и хората ги бъркат. Така, това беше първата лекция.